Elujar Fundazioaren eskutik, zientziak kontuak. Kaixo, ongiltorri kuark saiora Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen irratxaio txiki honetara. zuekin Guillermo Arroa. Gaurko saioan, konparak eta bat egin behar dugu. Batetik giza begia aztertuko dugu, gure ikusmen sofistikatuak erabiltzen duen organoetako bat. Bat, esaten dut, garuna ere ezinbesteko adelako ikusmena izateko, noski. Baurixe, batetik giza begia, eta bestetik, kamera, alegia begiaren lana egiteko asmatu dugun makina, edo begia, artifiziala nahi badutzu, begia eta kamera, kamera eta begia. Gizabegiak gabantalia du kameraren aurrean, milioika urte izan ditu evoluzionatzeko eta espezializatzeko. Kamerak berreun urte baino gutxiago, eta ez dori bakarre gizabegia erreferentzia nagusia da kameraren ezagarrietan. Azken batean kameraz grabatutako irudiak gizabegi zikusiko dira gero. Ez darritzekoa kamerak gizabegi baten bertsio artifiziala izatea, baina ez beti, ez beti. Batzuetan kamerak ikusten du gizabegiak Ikusi ezin duena. 1872an eztabaida xutsu bat izantzen Kaliforniako ipika batean. Kontua zen zaldiak galopan lauhanka gaireaen isatera iriste notezen hala ez. Zale batzuek zioten baietz eta beste batzuek ezetz baina begi utzez ezinezkoa zen kontua hori kontu hori ziurtasun osoz argitzea. Argitzeko moduak harrak kamera bat erabiltzea zen, noski. Irudiak izosteko almen du kamerak azken baten, eta, bueno, begia kaldiz ez. Eta horregatik, Eduard Muybridge argazkilaria kontratatututen. Argagai hartako kameretan almen hori ustiatzeko, ba, zailtasunan dia, pentsa hain mendeko bukaera, baino hogeita bost urtele nago izan zen konturi gutxi gara E, gutxi gorabea esaten dut, ba Muybridgeek 6 urte mantzituelako sistema egoki bat antolatzen horretarako. 6 kamera zituen bere sistemak eta, bueno, mugimenduaren sekuentzia osoa osoari ari egintzizki argazkiak sistema horren bitartez. Azkenean mila dairuro 1858an The Horse in Motion izeneko argazki segida bat lortu zuen eta argi geratu zen baiets zikloaren une batean, galoparen zikloaren une batean, zaldiek lau hanka kairean izaten dituela. Adibide polita da, kamerak ikusi zuelako begiak ezin duena ikusi. Emaitzak gainera, oi hartzon hau dia izan duen gare hartan, eta argazki segidaura oso sospechoa egin zen. The horse in motion, zaldia mugimenduan. Funtxean kamera bada, begi baten, kopia gutxi dora bera. Ainarrezko e, funtzionamendua berdina dute, argia sartzen da zulo batetik eta argizpi hori nonbait bait da. Bueno, Iru dia imprimatzeko tokia begian erretina da. Eta kameran aldiz plaka fotosentikor bat, plaka fotosentikor bat edo dena, den e, kamera analogikoetan negatibo fotosentikor bat izaten zen, pelikula bat nola esateko, eta digitalean aldiz sentxore bat. Orain arte CCD izeneko sentsoreak erabilidia, orain modan jartzen ari dira zemos izeneko sentxoreak. Baina funtxean sentxore digital guztiek begiak bezala tratatzen dute argia. Oinarrizko hiru koloretako seinaletan banatu egiten dute, gorria urdina eta berdea batizue. Eh? Eta sinale horiek elektrizitate bihurtzen duten digitalizatzeko. Orain pentsatu al duzue zergatik diren hiru hoiek gorria, urdina eta berdea hain zuzen ere oinarrizko koloreak eta ez beste hiru edo beste kombinazio bat. Ba, erantzuna da kamera egiteko erreferentzia giza begia dela. Oinarrizko hiru koloreak erretinaren konoek jasotzen dituzten argi koloreak, argizpien koloreak direlako. E, konoek begian argia harrapatzeko ditugun proteinek jasotzen dituzte hiru kolore horiek eta ez beste batzuk. Eta horregatik kamera gauza bera egiten du hiru kolore haien kombinaziotik begian hartutako hiru koloreen kombinaziotik eta hemen sartzen da garunaren lana ba, sortzen dira argiak izan ditzakin kolore guztiak. Baina bueno, e, kamera begiaren funtzionamedoari hokitzen zaionez ba, gauza bera egiten du eta erabiltzen ditu hiru koloreen kombinazio. Irudi bat hartzeak denbora eskatzen du Ez da, bapateko prozesu bat, begian sartzen den argia erretinak jasotzen du eta saturatzen da irudi osoa osatu arte. Horretarako, denbora behar du, segundo baten euneko, euneneko bat gutxi gora bera. Irudi hartze hori bukatuta, urrengo irudia hartzeari egiten dio begiak. Azkenean, begiak segundoko aeun irudi ardizak, arditzake gutxi gora bera. Kamera aldiz, azkarragoa izen daiteke ez kamara guztiak noski, baina batzuk, eta batez ere Phantom markakoak ezagunak dira horregatik segunduko bimila edo gehiago fotograma hartu itzakete, e, bos mila fotogramara iristen dira hamar milara kasu batzuetan eta bueno, e, zintzean erabiltzen dien kamara berezi-berezi batzuek askoz fotograma gehiago segunduko harrapatzen dituzte grabatutakoa abiadura horretan edo e, fotograma kopuru horrekin grabatutakoa Gero, segundoko bos, ogeita bost fotogramatan erreproduzitzen baduzu, ba, kamarak eldoaren efektu lortzen duzu oso kalitatea ondian. Efe, efektu plastiko izugarria da. Hori bai, grabatzean fotograma bakoitzak oso denbora gutxi du argia hartzeko, e, sartzen bai duzu 2.000 edo 5.000 fotograma segunduko abiedura, ba, segun fotograma bakoitza grabatzeko denbora gutxi dago, eta horrek esan nahi du arriskoa ondia dagoela emaitza ilun geratzeko, argi gutxi sartzen dalako denbora tarte txiki horretan. Beraz, bueno, konpensatu inbiar danola baita edo fokoekin, edo beste in, argi iturri batekin. Baina tira abiadura hori da begiak harrapatu ezin duen zerbait ezta begia oso organo altsua da egia esan. baina ezin duunduko ehun irudi, irudi baino gehiago hartu hartzen duen irudiokaitzak informazio asko duelako. Batetik ehunka megapixeleko irudiak hartzen ditu begiak. eta bestetik irudi hori objektibo angelua handi batek hartzen duena baino zabalagoa da begiak, Eunda berrogei gradu baino gehiagoko angelua ikusten du, begira da bakar batean. Eta objektibo angelu ondiek, bueno, eunda hogei gradu ingurukoak izaten dira, badira ondiagoak, badira eunda larogei gradura iristen dien objektiboak, baina normalenak eunda hogei graduko ingurukoak izaten dira. Egia da begiak eta batez ere garunak ez dituela berdin prozestatzen irudiaren erdialdea eta bi aldeak baina informazio asko jasotzen du begiak nora nahi ere, eta horrek mantxotu egiten du begiaren lana. Bestetik, bada beste kontu bat, begiak ez du optika aldatzen. Alegia, beti objektibo berarekin funtzionatzen du, kristalino izenekoarekin. Burbulia itxurako osagai bada begiaren barruan duguna, eta burbulia horren pareta bakoitzak lehiar gambil moduan jokatzen du. Begiari lotuta dago? eta muskulo batzuen bitartez geometria aldatzen dugu, erretinaren jodo duen distantzia aldatzen zaio, eta horrekin fokatu egiten dugu irudia. Kamerabaten lehiarretan gertatzen denaz bestera, ba, kristalinoaren materiala etengabe berritzen da, eta gizaki bazte, gazte batengan behintzat osagai oso malgua da. Kristalinari dagokionez beraz begiaren estrategia kalidadea undiko objektibok bakarra izatea da. Kamerak aldiz kontrako estrategia erabiltzen du. Objektibo ezberdinak erasten zaizkio hartu behar dituen bueno, irudien, irudien arabera, irudi mota bakoitzak objektibo bat eskatzen du. Horretan datza hain zuzen ere kameraren abantalla. Alegia objektiboak aldatze hutsak egokitzen duela kamera hartu nahi den irudiaren arabera. Film labur bat grabatzeko, diote adituek, diote eh? film eh, pelikula gileek, plano bakoitzean aldatzen dute kameraren optika. Eta hori ezin da begiarekin egin. Baina horrek beste arazo bat ekartzen die kamarari, kamarei, kamarei, objektiboaren gardentasuna. Bueno, oiko kameretako objektiboak ez dira guztiz gardenak. Aizu zen ere lehiarraren kalitatea parametro garrantzitsua da, Gardentasuna, esan nahi dugu. Gardentasun hori neurtzen duen parametroari F, deitzen dio F zenbakia. Objektibo guztietan zehaztuta egoten da zenbatekoa den pisa horren F zenbakia, zenbat eta F txikiagoa izan, eta orduan eta hobea da objektiboa, gardena oa. Eta berriz ere, nabarmena da begiaren erreferentzia F horrekin. Ardezaken baliorik txikiena, F, efek, ardezaken baliorik txikiena, bat da. Begiaren korneak eta kristalinoak duen balioa, hain zuzen. Baliteke kamera batzuek begiak ezin duena ikustea, baina materialetan ez dago begia bezalakorik. Eta bukatzeko Hala. kontu bat, bi begi ditugunez, ba, irudementxoten ikusten dugu. Egia esan, bi begiak buruaren aurrealdean dituzte animali guztiek dute hiru irudementxeko ikusmena, ikusmen estereoskopikoa. Bi begiak hartzen dituzten irudiak antzekoak dira baina ez dira guztiz-guztiz berdinak. Eta bi irudien arteko aldea zenbat eta hondiagoa izan, orduan eta gertuago daude ana gertzen diren objektuak, ez? Eta garunak bi irudiak kombinatzen ditu eta distantziak kalkulatzen ditu horrela. Eta horixe bera egiten dute sinemagileek, ba, irudi dimentsiotan grabatzeko, bi kamera berdia, bata bestearen ondoan jarrita Antzeko irudiak baina ezberdinak arditzaten. eta ikusmenes eroskopikoa lortzen da, irudimentsetakoa bi irudi horietako bakoitzak ikusleak begi bakarraz ikusten baldin badu, eta horretarako teknologia oso dago aurrelatu bai. Tira zer da hobea, begia ala kamera. Ba, ez dago erantzun bat noski segun zertarako erabiltzen dugu ez da, baina noski nik eskertzen dut bi begi naturalizatea. Ba, honaino gaurko saioa, begia eta kamera, kamera, kamera eta begia, guk datorren astean berriz ere torriko gara zintziako kontu gehiagorekin. Bitartean, ba, duzu dela zintzea asko, e, iruekoitz.zintzia.net eta aldizkaria.lujar.orguegunetan datorren astean zuekin izango gara, ondo izan, agur!